Välkomna till tredje avsnittet av 45 man Podcasten som görs i samarbete med Fotboll Direkt Och den görs av mig, Ludvig Persson Och mig, Martin Pettersson Idag fick vi besök av BPs webbansvarig Peter Appelqvist mm. Även på Twitter kallad Pita Hybris mm. Han ja, har väl hand om webben, sociala medier och även lite publikrekryteringsansvarig Man skulle väl säga att han är lite inne på det marknadsmässiga och jobba jobbar i alla fall med att få, ut, få BP att synas och det är väl, det som, det är väl BPs stora problem som klubb i alla fall. Mm, och det var väl lite det vi pratade om just, hur man gör BP lite större och i, i konkurrens med de andra Stockholmsklubbarna, mm. hur man ska synas där ute. Så att, ja, det vill bara att hugga in på det här och så, yes. så kickar vi igång det. Ja. Välkomna! Tja. Det kan du göra, men du ja, säger men ett säg ett säg inte vad jag här. ska jag säga. Va? Säg inte vad jag ska säga. Nu tror jag att vi, vi, vi stoppar det, för vi kommer in. Jag är Uppe till dig. Jag vill inte komma någon Magnus Persson. Du, vad säger du <laughs> Ja, men då hälsar vi välkommen till Peter Appelqvist från BP. Tack, tack, tack. Hur mår du så här i morgon? Jag vet inte om det hörs, men jag är lite roslig i halsen. <laughs> Ni hade ju trasig hiss här, så att det fick man flåsa lite. Ja. Fick vi in piken mot hissarna också det <laughs> ehm, Ja, nej, men eh, Först och främst eh, Du får gärna berätta Hur du ser på, på din roll i Brommanpojkarna vad, vad är det du egentligen gör Om du, om du själv skulle beskriva det Min, min titel är ju Webbansvarig mm. Och i det så är det ju Brommanpojkarna.se Vår hemsida, eh, de sociala medierna Facebook, Twitter, Instagram eh, mm. Webbtv Jag som är, upp till BPTV och sen har jag, är jag även en anställd för publikrekrytering. Och det, det faller ju in ihop allt det här att skapa ett intresse om BP. Ibland brukar jag sammanfatta det med att jag är missionär om BP. Att det jag ska göra är att sprida ordet om BP och få fler intresserade, väcka ett intresse och på sikt sälja fler biljetter och på så sätt öka inkomsten för föreningen så att föreningen kan växa. Men mitt mitt arbetssätt är att jag, jag vill bara få folk att bli intresserade från att varit själv på hemmamatcher och stå i, stå i någon slags klack och stå och själv mm. så har jag nu kunnat lämna en klack på 20 pers och mm. sitter nu som spiker på hemmamatcherna i all Så det känns ändå som någonting händer men mm. ja, det är väl min roll egentligen, att väcka intresse mm. tycker du att det är ett roligt jobb? Ja. Ja, om man, om man följer mig sociala medier så tror jag man märker det att, eh, Det är det är lite som en kärlek jag, jag föll för BP när jag var sex år När jag började spela i klubben knatt, eh, spel, Jag var aldrig duktig på fotboll Jag spelade i breddlag, liksom, jag var i nära akademin eh, Fram till jag var 18 När Sanktan tog slut och då, Redan 2006 så ställde jag mig på läktaren När de var i Superettan Sista år brukar jag säga, de har varit nere igen Men 2006 var ju året man tog klivet upp det. Det var ju då jag började följa laget, här laget frekvent och sen 2007 gick de upp. Jag var med och startade en supporterförening, Bromma Black and Red, som inte var så långlivad. Men det fanns ett intresse då som jag försökte spinna på. Sen åkte de ur, tyvärr, på målskyndan brukar jag hävda. Sen att det var fyra-fem år mål, men det är en målskynd. Sen 2008, på sommaren började jag skriva för svenska fans. På BP-sidan Blev flitigare på det Gjorde väl avtryck De märkte av mig uppe på kansliet och Sen gick de upp igen Jag skrev vidare 2010 var jag med om blogg-tävling Och sen Jag drev lite BP-blogger Allmänhet Jag tyckte det var så kul att skriva Sen åkte de ur och Den dåvarande webbansvarig var på heltid och hade de inte riktigt råd med att ha kvar De åkte ur till 2010, 2011 så då fick jag frågan Om att sköta hemsidan Och som dess har blivit kvar mm. Fått lite mer saker att göra Jag mm. jobbar du tid 100% mera. Det är då på om du frågar min chef eller mig <går> <går> Ersättningsmässigt Ersättningsmässigt så, så är det 100% Heltid Jag brukar säga att alltså, jag har en kontorstid Men när allsvenskan är igång Så blir det ju kvällar och helger För då matcherna är Och eftersom jag gör jag sköter hemsida, sociala medier, webb-tv så blir det ju mycket om runt matcherna då. Så jag jobbar ju fram till nio om det är match. Eller är det hemmamatcher jag jobbar fram till elva för det efterarbete. Men ja. om vi ser en matchdag, hur ser din arbetsuppgifter ut en sån dag? Liksom? En från nio till tjätt. Tänker jag på en matchdag i Allsvenskan så börjar den strax innan sju. För då ska jag sätta upp... Den marknadsföring vi har, alltså flaggor i Rondellerna, tyvärr i en by. Allt svensko idag på Gingis, så bara får påminna morgontrafikanter, dagstrafikanter, kröstrafikanter. Och efter det brukar jag åka och träna bara för att komma igång. Köka liksom, frukost lite längre. Sen åker jag till jobbet och förbereder. Nu är jag ju så van vid det, men jag skriver i vikingmål och sett Korean-trupperna för båda, båda lagen. Se till att allting är laddat sådana grejer skriver artiklar inför kollar så att publikinformationen är korrekt. För även om vi har lite publik så måste vi ändå påpeka för den publik som kommer att de är sedda. Mm. Och som liksom visar att det här gäller idag, så här är informationen idag. Hoppas ni tar er till den, så ses vi ikväll. Um. Och även hitta lite, men införa artiklar. Det blir ändå mer och mer som skriver. Det kommer fler och fler sportschritter till exempel som alla vill skriva nu för att hitta någon slags intresse. Och Då måste vi spinna på det. Och mm. Samtidigt som vi alltså, skriver en journalist om bra om VP eller dåligt om VP, då vill vi ändå lyfta fram den. För om vi visar att vi har sett det, då, kan, då kanske Hen vill skriva en till artikel. Mm. Och då får vi ytterligare utrymme i media Det är lite så vi får tänka För vi är inte AIK, Djurgården eller Hammarby Och det är vår första uppgift Vi kan, vi kan inte tro att vi kan omvända AIK, Djurgården och Hammarby mm. För det är, liksom, det är tre, tre, fyra generationers supporterskap i de, Runt de tre klubbarna Vi har inne på vår första generation Våra tioåringar i vår egen klubb Börjar hålla på BP Och se BP som ett alternativ att hålla på Utan att hålla på något av de andra Mm. Det, är, det är inte många som, som tänker så att jag håller på BP och APK, det är så det är många som säger, men det är färre och färre. Mm. Mm. Och det är... ja. Kan vi inte börja där från början när du började spela fotboll, vad sa du, att du var sexårig när du började spela i BP, vad var det som hände att du fastnade för BP och sådär? Eller hur? berätta lite om spelatläggare på något sätt. Jag ska väl erkänna att första året var jag så patetiskt dålig så jag var ganska trött på fotboll efter första, första året jag mm. i skolan. Uh, och jag gjorde alltså andra år, för det, man är två år knappt i skolan mm. Man är 6 och sju år mm. Sen när man är åtta så bildas ett lag i BP uh, Och När jag var sex och sju, jag var alltså verkligen ja, så där, jag spelade mm. bara lite För att kompi, klasskompisarna var med mm. Sen blir det klasslag Och då var det min eh, Pappan i grannhuset Som tog över eh, laget uh, Och höll det Och han var ju tränare hela vägen upp Och han var ju så här. Man kunde vända sig till om allt Så det var ju mest för honom jag blev kvar sen mm. Men sen så Jag har inte varit intresserad av fotboll Och sen 99 När Bojan Rojas gick till Manchester United Från BP När man får den här Jag spelar i BP, han, han spelar i BP Han går till Manchester United, det är ju skitkult. Då blev jag helt såld på, på BP Manchester United och Bojan <laughs> Så de, det är tre alltså, saker jag har följt Genom hela livet utan liksom att ha kontakt med United Kan jag inte säga att jag följer nu Men det är ändå liksom, Jag kan bli glad om de vinner ligan Men jag springer inte runt på torg och jublar Det gör jag om BP vinner en match Men alltså ja. Men sen till exempel när Bojan kom tillbaka 2012 Till BP och jag fick göra en intervju med honom Då var det så här, ja, jag, var, jag var liksom, Ja Det var det största som hände hänt mig just då Sen är det många saker som, som är stora Som har hänt mig men just det en varnomsidol som jag fick mm. faktiskt träffa och intervjua och ja, träffa dagligen Som ändå blivit under 2012-2013 mm. det... Hur gick fästning till dig då? Ja, han kapade mig ganska hårt men den är jag ganska på men... <laughs> <laughs> Nej, alltså, Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men det var någonting så såhär ja, Du har potential i alla fall Så, så... <laughs> det får man väl lita sig till <laughs> Men, men du är inte så fotbollsintresserad jättemycket utöver BP. Liksom. Alltså, jag är ju fotbollsintresserad men det finns bara ett lag jag bryr mig om och mm. det är Det jag, jag kan sitta och titta på Premier League eller, eller så men det är inte så att jag blir exalterad. Jag menar, gör något ett snyggt mål blir jag såhär, wow, snyggt mål. Men jag sitter inte och i 90 minuten är jag skitnervös för att Stoke ska kvittera mot Swansea. Jag, jag bryr mig inte det minsta. Eller om jag tycker det är häftigt att Liverpool Gör fyra mål var snart på 20 minuter Det tycker jag är häftigt för att det är fotboll Och det kan hända Men jag blir inte Såld på det Jag kan, jag kan prata i timmar om Hur om en Pannons mål mot häcken i höstas Det kan jag prata i en halvtimme om Antes mål tre dagar senare mot Elfsborg. Det kan jag prata ännu längre om Liksom jag kan springa upp en fotbollsplan och låtsas att jag är Ante för att han är en jävla kung på planen. Det är, jag är ju helt bp sold Vem är Ronaldo när man har ante? Känner jag. Ja. Ja. Men resten av kan följer det också lika tätt? Kan sitta hem och kolla Norrköping med tecken och sådär? Alltså, jag kollar ju på det för alltså, fakta. Eftersom jag är spiker så vill jag ändå ha lite koll på motståndarna som kommer. När häcken kommer så jag inte har en aning om vem, vem Björn Arnklev är. Jag vill ändå ha en aning om vem Björn Arnklev är. Nu är jag en, en, en väldigt rutinerad spelare som jag har hört talas om, men jag vill ändå ha en aning om vilka som spelar i Norrköping. Om det är Kristoffer Thelo eller om det är. Alltså, mm. Så jag har en aning. Men sen är det inte så att jag sitter och kollar in all statistik som, som BP statistik som jag har hela historien mm. i, i huvudet. Liksom. Mm. Men det, för mig är det bara VP. Mm. Resten är lag jag måste möta. Mm. Men vad var det i alltså klubben BP som fick dig att fastna från första början? Alltså det är, det är svårt, För jag, alltså varje gång jag får frågan varför håller du på BP mm. från någon annan som brukar fråga varför håller du på AIK, varför håller du på Djurgården, varför håller du på Hammarby, det är aldrig någon som har ett svar egentligen. Mm. Men jag, alltså eftersom jag spelade i klubben, klubbfärgerna blev ju mina och jag blev kvar i det. Mm. Och, jag fick, alltså jag fick en uppmärksamhet alltså, Det var inte många på kansliet som visste vem jag var När jag var åtta Men min tränare visste det och det var ju det som var det viktiga för mig Att min tränare i BP visste vem jag var Det blev, det blev som liksom mitt sammanhang Och sen när man inser hur gigantiskt BP är När jag var åtta Då var vi 20 lag i bredd Då var det som första laget Som, som sen vann i EM för klubblag gick till EM för klubblag Med Mikael och och Aril ben Tim mm. Björkström uppe, inlånade där. Det är ett lag som jag aldrig var nära. Och sen är vi 20 lag till som är BP. Och det är det jag tycker är så jäkla häftigt. Att alla får plats i BP. Att vi kan... Alltså, sådana som jag som spelar inte klart knappt träffa bollen. Jag spelade kort på boll igår kväll och jag, liksom, jag är fortfarande sämt på plan men jag tycker att det är kul att sparka lite. Och springa runt lite. Men jag är aldrig duktig. Jag, jag kommer aldrig bli... Liksom, nästa Ludvig Augustinsson. Mm. Men det, det, det fanns plats för mig också. Mm. Men, det tycker jag är häftigt. Ja. Men när förstod du det då? var ungefär då att, att det är så? När jag, våren när jag fyllde 15, alltså 2005, insåg jag väl att jag kommer aldrig alltså, vara nära någonting. Alltså, jag, mm. jag visste jag aner det redan tidigare. Men när man är yngre så tänker man Å, United, vilken häftig grej. Bojan gick till United. Mm. Jag kan också... Men sen inser man vilket jobb det krävs. Mm. Och, alltså, den hösten som säger: jag, jag var mer avslappnad för då hade jag bara så accepterat det du där av match. Och det är ju sin minne av för men det var inget som blir avtryck liksom. Men jag menar att det, det är väl det som jag antar att ni. Ja, du som jobbar med BP och som vill få in i de som spelar att de tidigt ska förstå vad BPF för också. Ja. Hur... ja, och det är väl. Ibland brukar jag säga att jag ska försöka skapa fler människor som mig själv. Mm. Att jag ska försöka få fler och inse att jag spelar i BP. BP är mitt lag. Jag bryr mig inte så mycket om de andra. Utan det är BP jag, jag vill se, jag vill följa och jag vill göra vad jag kan för att stötta. Det ett, alltså jag tror att det kan gå med sånt där vi gör vår femte alls svenska säsonger. Det är ingenting mot dem. Ja men AIK Djurgården har varit som att etablerade i allsvenskan, alla lag har tagit SM-guld i modern tid. De har redan supporterföljande. Alltså, jag kan ju säga, hade mina föräldrar hållit på Djurgården hade vi väl också blivit Djurgården mm. Nu är det väl så, som tur är vad jag kallar det, att mina föräldrar är helt ointresserade av fotboll så länge jag inte är inblandad. De kanske kan kolla på landskamp men då frågar de mig vad som händer liksom. Det, eller jag hade morfar varit i aik så hade det blivit aik -åre. Men i min familj så har det inte funnits så mycket. Det är väl min morbror som är Djurgårdar, men hon pratar inte så mycket. Men du som sitter på Kansliet, hur mycket liksom kontakt har du med alla ungdomslag och så? Alltså försöka göra dem som du som du säger? Hur ofta liksom är du ner och försöker rekrytera på den nivån? Alld alldeles för lite egentligen. Alltså mm. det, är, det är någonting jag, jag har på mig att bli bättre på. Att... Eh, jag menar lagbesök, ta med mig en avlagsspelare och bara hälsa på. Men sen man fastnar ofta i att, eller jag fastnar ofta i att vi har 200 träningsgrupper. Vilken ska man välja? Mm. Ska, vi, ska vi bara ge 10 lag till varje spelare så får de gå ut och hälsa på hur de vill? Eller hur strukturerar vi upp det? det jag, jag är lite ostrukturerad av det, så det blir lite rörigt för mig ibland. Men jag tror ju mycket på att på den kontakten. Jag har inte det, men jag har ändå fast. Men om vi åker ut och hälsa på, hur många blir då fast? Mm. Det, förra året så var vi ute på några lagbesök Jag kommer inte ihåg exakt antal men, men där märkte man ju att Kidsen blev Jäkligt imponerad Och han spelar i vårt här lag i allsvenskan Han har varit här nere där jag är Nu är han där uppe Att vi hittar den kopplingen att, För jag vet att våra spelare älskar och Att komma ner när de väl gör det Sen tycker de att det är lite jobbigt innan såhär, Att planera om och hålla på Jag skulle spela FIFA Ja, det kan du göra. men du ja, säger men se inte vad jag, jag ska här. säga. Va? Säg inte vad jag ska säga. Nu tror jag att vi, vi, vi stoppar det, för vi kommer in. jag är upp till dig. Jag vill inte kommer någon annan. Magnus Persson. Du, vad säger du om <laughs> det? <vad säger> <laughs> <vad säger> <laughs> <laughs> men du tror att mycket av det här arbetet med att få BP och asyl alltså, så ligger i att man ska få dem som är i BP att känna att de syns. Liksom. Dels det, men också det här att vi blir allsvenska. Mm. i allmänt, allmänt sagor liksom, att BP spelar i allsvenska för nu, vi är gigantiska på ungdomssidan alla vet vilka BP är på ungdomssidan i allsvenskan. svenska. är det så men, borta supporterföreningar som ska åka till, till Grimstad, hälften alltså alla eh, supporterföreningar i allsvenskan arrangerar bussresor till, till Grimstad, hälften ställs in för att det inte finns intresse mm. för att BP räknar med att man ska åka upp och vinna, så är det klart man, man, man ser ingen nerv i matchen det är också något vi måste ändra, att VP är ointressanta på något sätt, men ändå jäkligt intressanta. För vi fostrar flest spelare till Allsvensk spel, vi fostrar absolut flest spelare. Vi har absolut flest egna spelare i A-truppen. Vi har en mängd saker som är intressanta, men som vi inte riktigt har lyckats för att folk att förstå att de är intressanta. Men den, den attityden, vad har du mött för attityd liksom nu under detta år året? Som jag har, har den gjort dig liksom förbannad ofta, eller hur? Alltså det är klart att man blir lite leds på att det, att det kommer så lite folk till Grimstad som det gör. Mm. Eller att vi inte kan vinna mot AIK. Alltså det är sånt som gör mig leds. Liksom, att vi bara hela tiden ligger där och bara är någon slags... I folks ögon är vi en farmaklubb till mm. de tre stora Stockholmsklubbarna. För det var vi för 20 år sedan, att våra bästa spelare riktade dem. Och det gör mig i viss mån fortfarande, men Panos gjorde en bra säsong förra året gick till AIK ja Nu har jag också gått dit, men han var inte bra förra året Det är nog många er som Ni man... kanske kommer inte öda mig med det nu. Men det är Ja, många ser oss som det är, Trots att vi vet att vi inte är det Utan vi fostrar spelare som är bra nu ska vi, alltså, Det är ju en stegring Nu fostrar vi svenska spelare Via vår akademi, nu ligger vi svenska Och då kommer vi svenska spelare Som vi sprider ut 2012 var ju 5,25% av alla spelare i Allsvenskan Superettan som har spelat ungdomsbol i BP Det är ingen annan förening som är i närheten av det. Mm. Malmö kanske är på någon procent men det. Är... och förra året så var det Malmö var ju bäst på om man räknar räknade samman alla serier Allsvenskan U21, U19, U17 så var Malmö bäst BP2 mm. Men om man, ska, om man ska göra BP till Allsvenskt, liksom att alla ska få den känslan vad tror du blir liksom... Jag förstår att... Är det det sportsliga som är liksom mm. viktigast? Men det finns ju en hel del också annat som man kan göra för att... Först anser vi leka ligga kvar. Mm. Är, alltså, ligger vi kvar i tio år så blir vi allsvenska. Mm. Jävla allsvenska nu. Mm. Jävla man inte allsvenska för fem år sedan. Nu är vi allsvenska. Häcken var knappt allsvenska förra året. Men de kommer ändå två år 2012 så att då blir det en i som det. Mm. Men... Det tar ju tid och framförallt det är det som säger, men sen får vi, liksom, vi får ju bara fortsätta att och hitta sätt att... Så vi måste ju skapa innehållet själva. Som, det är väl det jag försöker göra om dagen att hitta sätt att belysa vad vi faktiskt är. Och att berätta vad vi är och vad vi har. Mm. Och det finns ju olika vägar, sociala medier ett, webbtv ett annat, att hitta... Alltså, vi måste skapa innehåll. Det fanns ju en modeord under förra året som heter content marketing. Alltså vad är BP? Det måste vi sätta oss ner. Och det har vi redan gjort och vi pratar om det här varje dag. Hur ska vi få folk att komma hit? Och vi skissar på event på cupforum, Forum i de här där det bara väller in folk. Vi skissar på hur vi ska samla folk i Wellingby City bara för att bli intresserade. För att Grimstad ligger så nära. Men sen, alltså personligen så tror jag att det krävs en liten eh, stads, stadsbyggnadskontorsmöte på det här För att på Grimsta vi har en väg in Jag vet inte om den har varit ute mm. ut hos oss eh, Men Grimsta vi har en väg in mm. är liksom det är en lång lång gata, enkelriktad Nej det är det inte, men det, det är mm. en väg in. Den, den slutar på Grimsta. Mm. Eh, och på ena sidan står det parkerade bilar varje dag vid matchdag så är den helt fullpackad och så är det en väg in och så kommer någon förälder som ska släppa av sin 14-åriga grabb som på fotboll ska bara vända då kommer inte den ifrån på en timme för att det kör och mm. allting är iväg bara sån, liksom, ett sånt problem finns ju och sen, det är inte långt att, att gå från Hesseby gårdstunnelbarnstation fast det en bit men ja, det är 900 meter mm. och det är ändå någonting som man och, vi, och staden vägrar sätta upp skyltar därifrån till Grimstad, alltså vi, vi tävlar mot allt det där också, mm. plus att det, från Stockholms central till Häsbygård tar en halvtimme med tunnelbaran, alltså allt sånt här läggs ju på hög, mm. det är, och då ändå folk tar sig till Friends Arena, så det är ett fiasko i mm. sätt vad heter det, det? kommunikationer mm. men det ja. Mm. Han hade på, hade på vissa sätt, jag står att betet stort för att det ligger i Stockholm och sådär, men hade på vissa sätt varit enklare för att, om vi hade, ja, hade varit som jävle och. Le le hade vi varit degerfors med den ungdomsakademi vi har så mm. hade vi varit bäst i Sverige och haft 5000 på matcherna i smitt. Mm. Nu vet jag inte hur många det bor i degerfors, förlåt dig, Lena. Men, det redan. Men vi hade haft full det är... men aldrig, kan vi kan ha aldrig haft en gruppslag. Nej, allt sånt spe alltså, där spekuleras ju, men hade vi varit på den nivån vi är idag, fem allsvenska säsonger, och varit på min ensam lag på orten, då hade vi haft mycket mer publik och mycket mer sponsorer. Men nu tävlar vi mot tre oerhört starka varumärken i AIK och djurgården och Hammarby. Mm. Mm. Och det är ju bara någonting vi får acceptera Och jobba runt och inte jobba mot Utan vi får hitta vår egen väg Tycker jag mm. Men som, alltså Kollar du mycket på hur AIK, Hammarby och Djurgården mm. jobbar För att ha byggt upp det varumärket liksom? mm. det, det är svårt jag, jag, Man försöker ju men samtidigt De har ju varit stora sedan innan BP ens mm. ett elitlag mm. Mm. När BP har ändå legat i Motsvarande superrättan i 35 år 30, 34 säsonger har här man legat i andra, andra ligan och nu är det femte säsongen i allsvenskan det betyder alltså att det är, det är 40 år som man har varit en elitförening och ändå har det inte hänt så mycket, men det var ju som eh, Ola Donald sa i en intervju med Expressen i, i somras att för 10 år sedan tampades vi med SB United, Café Opera, det kanske är samma lag men, mm. det, eh, men vi tävlar på den nivån mm. och de lagen har vi lyckats passera Mm. Hammarby har ju varit bättre än sex eller rad nu. 2009 gjorde de ur sen Dessa de inte passerat oss mm. De kanske låg före någon omgång I superrättan Men de har inte varit före oss sen Våren 2009 Och det är också så, här, men det är ändå sex säsonger snart vad, Varför händer ingenting där? Mm. Men om man säger det som så Är du mer stolt över elitlaget idag Än ungdomssidan Eller vilka som BP-supporter Vad är man mest stolt över på det sättet? Alltså de BP-supportrar jag driver idag, alltså som jag samlar, mm. de är ju för A-laget. Mm. Men jag ser ju en... Alltså, eller här är laget. För vår damlag ligger ju Elite som en motsvarande superettan på damsidan. Mm. Det är också oerhört starkt. Mm. Och det måste vi också lyfta fram. Men om vi inte ens lyckas sälja vår allsvenska produkt, hur skulle vi kunna sälja vår Elite produkt för i Elitätan är det är fler Stockholmslag som tävlar om uppmärksamheten. För där har vi elta och där har vi Tyresö utöver AIK Hammarby som är stark i varumärken. Det är Tyresö som SMGV och SM Guld mm. ehm, Och ungdomssidan är vi erkänt bäst på. Och det är den flest människor vi vet om så vi ska berätta mer om egentligen för att hålla fast intresset. Ehm, men jag tror att vi behöver... Vi behöver prata mer om vårt här och vårt damlag för att skapa de här förebilderna inom föreningen men också utåt i närområdet. Alltså, allsvenskan borde ge ett större intresse än vad det gör för BP. Mm. Det känns lite som att allting hänger ihop också. Att, att ja. Hade ni fått ta kvar spelare som Nabil Baroui och, och Ludvig Järnstridsson så hade kan, kan ni kanske kunnat bygga status i dem också. Vi pratade, jag pratade med min kollega om det igår. Vi hinner ju inte bygga förebilder För så ja. fort en spelare blir bra i BP Då, då blir han såld eller, alltså, då, då får han intresse från en större klubb Och det är klart, vi kan inte hålla kvar en, alltså, en Ludvig Augustin så kan inte vi hålla kvar När, när Göteborg kommer på plånboken För det är en större klubb Men nu, tyvärr blev han ju skala förra året mm. Men alltså, kommer han igång igen på samma nivå Då är ju han nästa landslagsback mm. när, när Billy också Jag trodde faktiskt inte att han skulle slå igenom Arko, Som han gjorde som innan året 2012 i Superrätten, det 15 mål, på gan så där. Han, han kom inte igång. Nej. Men när han kom igång, då har han ju landstagsmässigt. Liksom. Så det, det är också, för mig. jag är ju bara glad för Nabbe, sen är det klart att vi lade kvar henne. Mm. Att vi spekulerar i vad hade VP varit om de, om de spelarna hade varit kvar i VP? Hade vi sluppit och stå på Örjansvall och halvt för att det var så nervöst i, i, i, i november, i höstas, hade vi varit klara då. Eller hade vi åkt ur för att vi hade trott för mycket på laget? Det, det går inte att spekulera i. Utan det kom in spelare som täckte upp dem, gjorde ett väldigt bra år som mm. Vänsterback. Um, mycket jag som kom ut på kanten, tak jag helt. Men Gabriel Petrovic gick sig under på mittfältet, en väldigt rutinerad spelare Inkom i in Karlström. Man är i knappt på sig säga, man fyller 18 förra året och kommer in och är så bra som han var. Jakob Brunner Larsson som gjorde 20 matcher förra året, han är 19, det kan skrivas om Jag tycker att det, det, är liksom, det är häftigt och borde pratas mer om mm. Men samtidigt så fort det pratas mer om dem så säljs de också Precis, det är det som är precis. Men, det är, men samtidigt så nu har vi en sådan akademi så försvinner en som kommer nästa ja. mm. det är, vi vågar ändå sticka ut taken och säga Att vi, vi har tillräckligt med bra skolade spelare För allt Jag vet att Ola Dahl av i Sade det för mig i någon Att BP som inlandsisen den går inte att stoppa Var, Är det någonting som ni pratar om? Eller? Jag älskar det citatet för jag, jag fastnar vid det ibland också det del kommer jag säga det också Men det, det, det, jag älskar verkligen det citatet För det känns som att ja, men, Vi har åkt ur det Men vi har alltid kommer tillbaka den här, den här frågan då, den eviga frågan liksom Hur ni ska bli stora är det, är det en fråga som ni pratar om väldigt mycket På kanslid och sådär alltså Vi är ju redan, och... är ju redan störst mm. På ett sätt På grund sidan är vi redan störst mm. i, I både Sverige och Europa mm. Och det, det tror man inte Om man är på Grimstad alltid, mm. Att vi lyckas hålla igång det um, men, men för att synas Men alltså, för är... att synas alltså, Vi behöver ju bli stolta tycker jag. Alltså vi behöver alla behöver bli missionärer I, men, på, på kansliet, i styrelsen, i här laget i, i Danmark, Man är stolt att spela i BP. Man är stolt att jobba i BP. Ja, alltså, jag, jag kommer ju i den här trejan. Liksom. Det, man, man ska visa det. Min, min bil är stripan, liksom. det, det står lite dekal från, från supportrar och det är BP-märken liksom, för att visa att jag håller på BP. Folk reagerar ju när jag säger det och frågar varför du håller på BP? Och jag svarar ju alltid varför du håller på AIK. För att det är ingen som kan svara på frågan. Jag håller bara på BP och det är jag stolt över. För vi har så mycket att vara stolta över. Men är det för lite stolthet inom BP idag? Ja, stoltheten finns där men vi är lite för lite okaxiga. Alltså, alla vet, vi vet alla hur bra vi är men vi uttrycker det väldigt sällan utåt. Mm. Vi, vi, vi vet om det själva Vi är, liksom, vi är nöjda liksom. ja, men bra, bra jobbat bra jobbat. Men utåt sett så är det väldigt sällan Vi hyllar varandra eller oss själva Ni blickar lite för mycket Eller? Jag ska inte säga att vi blickar in något Utan det är väl snarare så att vi inte riktigt Vi är inte vana att Få uppmärksamhet Då är vi inte heller vana att ta uppmärksamhet mm. Mm. Och då Det är en mm. omställning Vi ska bli li lite mer vana Ta uppmärksamheten, mm. ta för oss. För det, det tar tid. Men du, du sa ändå att du märkte av att eh, tio gånger eh, ja. mer och mer börjar heja på BP. Hur kan du utveckla lite om alltså, Det är väl det här med det som är lagbesök att det blir intressant. Men mm. alltså, om, om till exempel Niklas Westberg som tyvärr har lagt av nu, har ju hälsat på ett, ett lag. Eh, på söndagen innan vi skulle möta Norrköping på måndag i maj i förra året när det var april på söndagen träffade han dem. på måndag kom halva laget och stod upp och ropade hej Ninkas och han tittade upp och sa tjena var. kul att ni är här och då är de redan fast liksom. mm. de såg ju på många matcher efter det det är sådana grejer vi behöver skapa så alltså, de tio åringar var helt sådana jag har träffat andra tioåringar som gör alltså De går på så många matcher de kan Så länge de i deras egna matcher inte krockar mm. Eller är det är för sent På en varje liksom, det är ändå tioåringar Men eh, det, det tar ju tid Men mm. att det börjar hända Nu att man börjar känna att jag spelar också Jag, jag spelar allsvenskan svenska, skulle de här mm. Små grabbarna kunna säga Men hur var det när du spelade då? Var det inte alls så Bland nya lagkamrater och de som du spelade med? Mm. Nej, jag var den enda I laget som så sa att jag höll på BP. Men det är klart att jag har gått på de andra lagens matcher. Mm. Alltså att jag har sett dem, men jag har aldrig satt någon knack. jag har aldrig jublat när de andra gjort mål. Jag menar om det inte de, någon har inte gavet i vackert mål eller julat, Men mm. det, jag har aldrig. Ja, alltså jag har ju kompisar som håller på de andra kluggarna. Jag skulle jag solla ut alla, alla vänner som inte har det på BP skulle jag ta dem. Mm. Men det, det, alltså, det är klart att jag har sett de andra lagens spela men. Och jag har kompisar som håller på de andra Men jag är inte intresserad av de andra För mig är det bara BP Jag är väl lite hjärntvättad på så sätt. Mm. Men det blir lite intressant för dig då Att se hur, hur du blir bemött Det här året jämfört med Eller hur ja, BP liksom, blir bemött Det här året jämfört med förra året Jag ska inte säga att vi blir, vi blir utskrattade Nej. Det ska jag verkligen inte säga Utan det är mer den här Jaha ni har också någon som håller på bara, mm. Har ni, ni webb-TV alltså mm. Förra året var det mycket överraskning Jaha mm. det finns någon som bryr sig Ungefär Jaha ni finns faktiskt Och, och de här kommentarerna på till exempel Svenska fansforumet Haha, Har ni en supporter har blivit väldigt mycket färre mm. Under 2013 För dels med Anders Ung som en mm. helt magisk historia. Han, är, alltså han har gjort på sig i 20 år mm. utan att bli uppmärksamma. Men så råkar en kamera fånga honom och så ringer man bojan och så är det full fart. Alltså, han har gjort det i 20 år. Mm. Jag har träffat han på många borta matcher när jag har upp det. Och så liksom stått bredvid honom ensamma. Det, för mig var det ingen nyhet men det blev en rolig historia att berätta och det var ju någonting vi själva har tvungit att spinna på. Att alltså, vi har borta supporter. Och nu är alltså, det... Under 2013 så arrangerade i Bromma support, tre egna bussresor plus en fjärde som, som BP bjöd på som, som stöd, som tack mm. liksom. och att, att en Supporterförening till BP ordnade tre bussresor under en säsong det, det har ju aldrig hänt för det men det har varit bilar man åkt ner kanske en enstaka buss liksom, något år, men tre bussar på ett år visar på en kontinuitet att det finns BP-fans faktiskt att det finns en sån, det finns ett sånt urval- som så man kan fylla en buss och åka ner. Till, mm. Nu har det varit korta resor- men att det faktiskt finns- vet, någonting att hämta. Men blir det inte lite så att- eftersom ni visste ju om när Anders Ung- till exempel, att man inte mm. själva skulle- lyfta upp honom så att redan ja, för några år sedan- skulle jag liksom fått uppmärksamheten? Det, det är jag själv till också. Mm. Att vi, vi borde vara bättre på- eller jag borde vara bättre på att uppmärksamma- sådana saker också. Men det är också- hade vi uppmärksammat hade det hade inte fått samma genomslag. Hade vi redan skrivit om det så hade jag kanske haft gått in och ha de hade redan skrivit om det, det var ju ointressant. Men nu var det en ganska oerhört en enda och Det blev en story att berätta. Det var ju liksom, runt hela världen som vi pratade som BP och andra mm. det, det alltså Vi är inte en maktposition har i media som vi kan lägga vi ut en nyhet på vår hemsida så är det ingen som bryr sig. Mm. Eh, och, eller någon bryr sig, Media blir sig sällan. Det är om det är nyförvärv eller kontraktsförlängningar som elitprospates lägger upp, liksom. men det, det händer inte så mycket mer. Hur, hur är liksom när du är i kontakt med media och så här, ibland jag följt att du, <coughs> du är väldigt i din roll, liksom, hur, hur är vi mot dig då, liksom? eller hur? Ja, men det, det, är lite så här, alltså, det är som till exempel 08-fotboll. Mm. Jag, jag, jag slet ganska hårt för några år sedan om att det borde vara med. Sen, jag gav ju upp den på att jag för orkar inte för liksom, det var vapa liksom, i studion i sändningen att ja, ska vi påverka dem men nej och, men ändå, alltså, jag märker ju att till exempel Bill de är i något av fotboll han vill ju att vi ska komma och vara med men du är inte de andra med men han är inte alls som en producent eller regissör så det, det, det blir väl mer och mer och att mm. vi blir lite mer accepterade i fler artiklar om vi nu förra året. Sen finns det fler medier också. Men mm. att det ändå skrivs lite mer hela tiden. Att vi blir lite mer intressanta hela tiden. Sen finns det ju en väldigt stor brist i Stockholm, med att lokaltidningen är nationell. Mm. Så den bevakar egentligen bara de verkligt stora händelserna lokalt. Mm. Men vi skulle behöva en rejält lokaltidning. Dags, alltså dagstidning, ja, men Smålandsposten som du själv har läste, mm. de skriver ju om Kalmar varje dag. Men vi, vi är BP, vi har mitt i Bromma som kommer ut en gång i veckan och nu under lågsäsong inte skriver någonting för att det är ointressant. De skriver om några av våra flyklandstragsspelare som är värda uppmärksamheten, De skriver om några nyförvärv kanske. Kanske någon rapport för att Darlan har gjort tre mål på tre matcher, men mer är det inte. Mm. Hur viktig var Bojan Drogic på det viset för er för alltså, mig? Man... Bojan är ju en spelare som väcker uppmärksamhet så på så sätt var han oerhört viktig. Han, han gjorde ju sån här grej. Alltså, säger Bojan någonting så lyssnar man. Pratar en journalist med Bojan så blir det en artikel. Mm. Det vet man ju. Och det är klart att det, det kan vi ju dra nytta av. Men samtidigt är Bojan är känd som en A.K. person Och Det var han redan när han kom till BP. Alltså, när han var ung i BP, då var han BP. Men sen blev han AUK han är så starkt förknippad med AUK att vi kan inte kalla honom BP-spelare. Alltså, förstår du jag menar? Mm. Alltså, Bojan är inte en som vi ska sörja att vi är AM med för att han är AIK, Han spelar i Vostra nu och han är anställd av AUK. Alla AUK förknippar honom som sin. Han själv förknippar sig med AUK. Då kan inte vi i BP säga, men hörru, du har faktiskt fostrad här. Kom ihåg, det. Du, mm. du borde vara med... Liksom, vi, vi kan inte hänga kvar av honom, tyvärr, för det är en väldigt fin kille och han är gjort väldigt mycket för Vp. För mm. men tyvärr inte längre. Mm. Och, och, ja, jag tackar ju för hans insats, men nu är, nu är det slut. Så... Ja, det kan du göra, men du ja, säger men, säg inte vad ska jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga. Nu tror jag vi, vi, vi stoppar för vi kommer in. Ja, det är till vi det. Jävligt det är jävligt olika skit. Jag, jag vill inte komma någon Magnus Persson, du, du, Nej, men Om vi går in lite mer på personen Peter Appelqvist. Du uppväxt runt Grimstad, eller? då? Nej, Nej, runt Stora Mossen. Stora Mossen. Jag, okay. alltså, jag är uppväxt i det här väl privilegierade, privilegierade området i Ålsten. Mm. Jag har gått till Eppelviksskolan och så där. Jag har haft en relativt enkel uppväxt. Mm. Alltså, jag bott i villa hela livet spelat i BP från sex års ålder det, det, det som varit tungt i mitt liv är att skilda föräldrar annars mm. har det inte varit så jag, jag har inte behövt kämpa så mycket helt enkelt mm. ska jag ska vara det att säga jag har haft det lätt för mig på många sätt um, men nu alltså, BP blev ju min fasta punkt i livet skolan var inte så rolig uh, jag har ingen plugg i huvudet mm. men jag kan skriva jag kan prata mm. Vilket jag gillar att göra. Men det är, jag, jag är uppvuxen där. Nu bor jag i Arvansberg som är precis bredvid Stramåsson. Mm. Stationen efter. Så jag har 500 meter gå till Stramåsens IP om jag ska göra någonting där. Mm. Mm. Vad, vad gör du vad dig hobbys i hobby, sedan av Är det bara bp och jobb som gäller för dig? det är, Kort sagt, ja det är bara bp Men sen är jag är engagerad som ungdomsledare i kyrkan också. Så där, det, det är mina två liv. Liksom, att jag hänger i kyrkan och jag hänger i, i BP. Och i kyrkan är så. När man säger att man hänger i kyrkan då blir det så här, man blir lite ställd. En, kille, en ung kille som håller på med fotboll i kyrkan också. Men det är också det i mitt sociala sammanhang. Det, jag är ungdomsledare. Jag får vara, alltså, när jag var 15 lite osäker på mig själv så konfirmerade jag mig och fick förebilder där i kyrkan. Blev kvar där. Och kan nu på något sätt vara en förebild Det är svårt att kalla sig själv förebild Men på något sätt kan jag vara en förebild För de som är i den positionen jag var då Som 15-åring Lite mm. osäker på sig själv Hitta, alltså, och det, det är ett sammanhang där jag känner trygghet Och får hjälpa till mm. Så att det... när, du, när du väl fick ja, Samtalet Eller hur du var Om att få skriva för BP eller jobba för BP, Kan du det var en kall kväll i december 2010, men mm. <laughs> alltså det var väldigt speciellt, jag, jag jobbade med, med catering då, jag körde ut mat i förskolor mm. Jag jobbade halvdag eller liksom på timme, det, jag körde bara bil och sen på eftermiddagen satt jag hemma och läste nyheter om BP, skrev om BP och spelade Manager. Mm. Och sen ringer Ola liksom rätt sen kväll i december och bara frågar det var ju alltså jag blev ju anställd liksom under samtalet. <laughs> ja. alltså, det var ingen fråga egentligen. Utan det var ju, alltså, han frågade om vill jag ville och sen ja, det var ju klart. Det var han, han visste vad du ville. Ja, ungefär så. Och, det, ja, Han visste vad han fick också. Men hade du fått någon förvarning om det eller var det liksom, kom helt plötsligt på Jag hade ingen aning. Så ser jag bara att Ola Danar då blev man lite... Jag, jag men, vi hade ju pratat med varandra och mejlat lite om sådana här nyheter. Och, alltså, jag stod på sälllistan på nyhetsbrev för att jag, eftersom jag skrev om VP på Svenska fans och sådär. Men det var inte så att alltså, vi hade en kontakt som, som vi har idag som chef och anställd. Utan det var ju liksom, när han ringer, vad, vad, då tänkte man ju, vad är det som har hänt nu? Vem har avlidit ungefär? Men, eh, så när man får det samtalet så blir man ju. Jag, jag sade ju ja på studs för att det var min dröm väldigt länge att få jobba för BP. Mm. Och att få den möjligheten att utvecklas, så nu börjar jag påbörja på mitt, vad blir det, fjärde år i BP. De första två åren var jag eh, halvtidsanställd. Från förra året var jag heltidsanställd. Jag vet inte vad jag säga men Det, alltså det är det fjärde året som jag, jag känner mig hemma i föreningen på ett annat sätt att jag, jag får ju se Föreningen från insidan Och se vad, vad jag kan göra för att förbättra och utveckla och jag kan se vad jag kan göra För att alltså, Innan jag kom in så var det ingen som gjorde det jag gör Så jag gör ju allting själv Och från grunden egentligen det är också väldigt utmanande och spännande. För Det är, det är ingen på, på Kanske som twittrar innan mig, som skötte Facebook-sidan innan in, in mig, mm. och Instagram, eller webb-tv. Det, det fanns knappt innan. Mm. Och det känner man ändå att jag står för det innehållet mm. som inte fanns. Med just det här med sociala medier, där syns du väldigt mycket, speciellt kanske Twitter. Mm. Eh, hur ofta, liksom, hur mycket timmar ägnar du åt Twitter en, en dag? Alltså... Det är svårt att säga en tid man använder det, utan det, det ligger ju, alltså, När jag sitter med min laptop så har jag fliker i webbläsaren och en av dem är tweetdeck, där jag följer allt. Mm. Och det, där går jag in en gång liksom, ibland. Jag ska inte säga att jag är inne varje timme eller så där, men man har ändå koll och får man en notification från någon så kollar man upp på den. För det är också man, jag försöker ju hitta ett sätt att vara tillgänglig och att... Kommer det en fråga från support eller samarbetspartner som, som är intresserade av BP så ska svaret komma så fort som möjligt. Mm. och, och att, det, att det alltid finns någon i BP att, att hitta. För AIK, det finns mycket att skriva om AIK. Om djur finns det väldigt mycket att skriva om och vi. Finns det alltid någon som pratar om Hammarby. Om BP är någon annan som måste ta den rollen. och Då är det mm. jag som får ta den rollen. Och skriva om BP och hylla spelarna lite. och... Skriva om historier Och sådär Bortaresestories liksom. så Någon måste ta den rollen Och just nu är, har jag den rollen framförallt Men jag, alltså när jag började på Twitter Så var jag ju helt ensam Men nu är jag inte ensam Utan vinner här en match i Allsvenskan Då är det en 20 tweet som säger Härligt Beppe härligt bebe. Mm. Inom fem minuter efter avslutad match Och sen så kommer några fler under kvällen liksom. det, det är, ändå, det är ingenting jämfört med vad andra. Nej. Men jag märker en stor skillnad mot när jag började. Mm. Att det faktiskt intresset faktiskt finns där. Det gäller bara att väcka det. Mm. Mm. Vad skulle hända om ni åker ur uh, den här sången? Hur, uh, hur viktigt är det där i liksom. Nu, alltså Nu har vi ändå en grund att stå på när det gäller intresse och supportrar. Det finns en grund att stå på. Så det är klart att en del av dem inte känner att de är intresserade om man åker ur eller att det tar emot att gå på matcher att det är ont jag tänker att se men supportermässigt så kommer det vara tuffare men det känns som att vi ändå är på gång att kalla det subkultur lite skevt men alltså, det ändå börjar ändå bildas en kultur att man, ändå, man vågar hålla på BP att säga att man har en supporterkultur idag är svårt, men jag vill ändå säga det, för att jag, jag har sagt det på Twitter för att fått väldigt mycket mottag att ni har ingen support hur fan kan ni tro det är, är era men jag tror faktiskt det att vi har någonting på gång och att de supporters vi har idag faktiskt är så pass hängivna att de kommer fortsätta även om vi åker ur men sen är det klart men ska vi mäta årskort så jag vi säger det här blir två årskort men mm. vad är det egentligen, för vi, vi, måste, vi växer hela tiden mm. Vi kan inte, inte styra oss blinda på att AIK närmar sig 14 000 sålda. Det, det, det, de har ju hållit på länge. har haft de länge. Men vad är BP-supportkultur om du skulle definiera det lite grann? Jag, nej. <laughs> <laughs> uh, alltså, BP-supportkultur är hjärtligt intressant. Men det är dels alltså, spelare mm. som inte riktigt. Uh, höll för akademilag, alltså som jag, mm. som är fortfarande intresserade och brinner för det. De två som skriver mest frekvent på Svenska Fönster, till exempel Patrik och August, de är ju, de är ju gärna BP-spelare också, precis som jag. Sen har vi en gäng 14-åringar från Ekerö som blivit jätte på BP. 4-5 mm. stycken tror jag de är som åker på borta matcher och så där. Sen har vi de som bor, några få som bor i Hesseby, som har alltid haft nära som är utbildade som lite medelålders gamla BP-spelare alltså från 60-70-talet gamla BP-ledare från 60-70-talet som, som är kvar liksom. mm. det är ju supporterkulturen och vi försöker även hitta familjerna alltså, vi, har ju vi har ju mest familjer i hela, hela världen här, men vi har, ju, vi har ju bara familj i vår förening mm. och hur kan vi nå dem alltså, mm. vi behöver ju bli familjevänliga på ett annat sätt alltså, och att säga, ja, men vi är familjevänliga för att vi inte är guliganer, det är lite så här, jaha. Och jag också om man kollar på det som gäller Men vad, hur är vi BP familjevänliga? Bara för att det är lugnt på Grimsta betyder det inte att familjer vågar komma. Känns det rätt skönt ändå att när man är så en liten skara att man slipper kanske läkta våld och man slipper man kan liksom men lite mer familjär. Ja, det kan man väl säga att på något sätt men alltså att, skulle vi ha huliganer så skulle det är ett, ett svårt ord också för mig är ju en supporter en som stöttar sitt lag och skiter i motståndarna. Det, det är lite så jag ser en supporter som förstår att rivalitet kan behövas också. Jag förstår på något sätt rivaliteten mellan AIK och Hammarby. Mm. Jag kan förstå den för att till exempel och jugan bildades ganska nära varandra och sådär. Mm. Jag kan förstå rivaliteten, men BP har liksom, Jag tror inte BP vinner så mycket på att vara en rival. Alltså vi kan vara en rival på planen men på läktaren så... jag tror inte vi skulle vinna någonting på att ha aggressiva supporter om man ska säga eller så som ja, jag tror inte vi skulle vinna så mycket på det Men det skulle inte den rivalitet också få ARK och att gå och bry sig ut om det? Jo, men jag vet inte vad vi ska hugga på då men Pablo som jublade framför hammarby det är väl någon slags rivalitet för att det gjorde gärna att Hammarbyarna började skandera och vi BP mm. men ja de ligger gärna superrätta mm. Nej men... När du... Eh, alltså ja. Djurgården skulle, alltså, Djurgård skulle kunna bli en rival bara för att vi är överlägsna mot dem statistiskt. Så att, <laughs> <laughs> <laughs> men, men ser du då som rivaler? Alltså Djur Hammarby? Nej. Alltså jag ser dem som rivaler när vi möter dem. Jag ser Öster som en rival när vi möter dem. Jag ser dem i mm. Jönköping södra när vi möter dem i kuppen som en rival. Mm. För, de ska, för de ska vårt, vårt lag ska vinna mot dem på planen. Och jag kan inte göra så mycket. Alltså min hets och hån Få läktaren jag skulle inte kunna ändra det Sen, Skulle det vara 3000 BP-fans Som stod och hånade Järnköpings södra spelare Kanske han skulle bli psykad och göra bort sig Men jag tror inte det För att idag är man är rätt van ändå Som spelare Man, är, man vet om vad som kommer mm. och Har man spelat på, på Friends Arena Eller Tele2 Arena Och hört att det kan bli tryck Så, så är man van man har redan gått igenom det och jag, jag tror faktiskt att det är värre att spela en match på games där det är knäppt tyst mm. alltså det, det är jobbigare att åka ner till Engelholms IP och spela en match där där det är tyst än vad det är att åka till två två Arena för där är det alltså, på tele Arena så blir man ju peppad för att det är så mycket att fan, nu har man ju chansen att visa upp sig mm. så jag tror ju alltså, hån och sykningar är egentligen överflödiga för jag tror att man, de flesta inte bryr sig för Nej, du, för, för, förrän det blir personligt mm när du ligger på dödsbädden Vad, vad, vad ska du vara lyckas med då? va <skratt> <skratt> <skratt> fan det skulle kunna vara imorgon va ja, nej men, <skratt> det, är, <skratt> nej, men vad var det men det är jag vet jättebra ja, få det, det är en bra fråga. Ja, vad är din alltså, agenda liksom, vad, vad ska du vara lyckas liksom, eller vad tog du om ja jag vet inte, du lägger Champions League med säg, 70 80 år till liksom, var mm. vad är B för då? Det vi nog Europa League final redan nästa år så att. <skratt> Nej, men det alltså, Om man ska kalla det den dagen, jag, jag dör eller den dagen jag lämnar BP om man ska säga, alltså, den dagen så vill jag att BP är accepterad som en allsvensk klubb. Jag kan inte säga att vi ska ha vunnit sm guld för att det är klart jag vill det, men det är en sport, alltså det kan man aldrig spekulera i. Hammarby tog en i tid för att ta SM-guld Men det fick ju folk att hålla på dem ändå. Det blev en kallad storklubb ändå. Men alltså på, på min dödsbäddrag så vill jag att, alltså att, att BP är accepterade. Att BP är alltså, så stora vi är idag. Men även på, papp alltså, även i folks ögon att vi inte bara är en ungdomsförening. Mm. Ja, det kan du göra men du ja, säger men inte, inte vad jag, ska jag säga. Va? Säg inte vad jag ska säga. Nu tror jag att vi, vi, vi stoppar det för vi kommer in. Ja, det är upp vi ja. ja, Jag, jag vill inte komma någon Nej men då avslutar vi det här då Med som vanligt fem snabba frågor Yes Jag kan ta första AIK, Djurgården eller Hammarby? BP Vinna SM-guld Eller att alla bp ha vinner goth i cup SM-guld för vi har vunnit alla årskullar Ja men ett och samma år då Vi ställer inte upp alla årskullar varje år Okej, de ni ställer upp med det här hade varit kul men eh, vi har redan 26 guld att i mm. när de tar laga 10 så att det <laughs> mm. okay. SM-guld ska liksom toppen på det där för det är inget lag, ingen förening som kommer nära oss i Jakub. Att BP kör en stjärnvärmning inför säsongen, en stor spelare eller att man flyttar upp en talang från finalen, Och då verkligen en stjärnvärmning som kan, en bojan som är viktig. Ja, för spelare. Ja. Alltså. Tänker ni att vi lånar in John Gudetti, eller? ja. Mm. Armin Hegtal och återvända redan nu Exakt Alltså Uppmärksamhetsmässigt så kanske vi skulle behöva en stor stjärna Som väcker rubriker mm. I mitt BP-hjärta så vill jag att vi lyfter upp Som vi gör Vi lyfter upp fyra stycken till i år mm. och Det är det jag tror på Att eh, ni blir kvar på Grimstad Eller flytta till Tele2 Grimstad att ha en stor supporterskara Men vilket kommer ge publik Eller antalet läckta problem Eller ha kvar en liten skara publik Men det är en familjär stämning Jag tror inte att en stor grupp människor Är problemet i sig med huliganbråk Utan jag tror att det är Många faktorer som väger in i att det blir problem mm. Vi har chansen att bygga en grund Som kan växa och bli positiv alltså, Jag tror att de de tre klubbars supporter det pratas mycket illa om har, Gör oerhört mycket gott Jag vet det De gör väldigt mycket positivt Men det är den här klassiska lilla klicken Som blir sporad av många mm. Men det är en liten klick som är dum i huvudet helt enkelt. Som är, har den här det, Nu blir jag väl hotad Men jag, alltså jag tycker att vissa människor inte ska gå på fotboll För att de, alltså, mm. de ska få gå på fotboll Men vissa saker håller man hemma Mm. Vissa uttryck Behöver man inte uttrycka på Twitter Eller live Man behöver inte Man behöver inte tycka att folk är jordor För att de tjänar lite mer än en annan klubb Det, det är klart att det tar emot alltså man, man kan tycka illa om människor Jag, tyck jag tyckte det var tråkigt att nabbegta AIK mm. Men vad fan, jag hatar den inte Det är en rolig kille, jag kan skoja med henne när jag träffar Men tror du att den lilla klicken Kommer på något sätt automatiskt Om man har en väldigt stor suposka Jo, men mm. då får man jobba med det. Det, jag, jag tror att vi, vi har möjligheten att skapa en positiv grund då får man införliva den här klicken i den. Mm. Nej men då tackar vi mm. för det här. Yes. Ja, ja. Tack så mycket för att du kom. Tack så